بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمَا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ دِعَيَاتِ كَاللَّا جَلَّا جَلْعَانُهُ دِعَيَاتِ كَاللَّا سزا ذکر کړي نو الله تعالی فرمایي ان الله لا یشرک به الله بخنه نه کړي د دې خبر چې د الله سر شرک وکړ شي لګی هو ځنه عزر اله السلام الله سره شریک کړو اؤ عیسیانو عیسیاله السلام نلا پرم ی اللہ دا خبر نمر پد شو صرف شیر ذکر شنو دا مطلب کفر هو ذکر نه کفر به یو کنه وسی دحریت ورته وایي چې کوم فلک د زمانه کایلی چې زمانه د عرص کې الله نام نه نهای به چې شرک نه بهین او الابت طریق یو لا نه ونه چه مشرک خدای مانی کنه نه خدای سره سن سر شریک جوړه او قاتل د سرق نه مانی او د حریته چې زمانو ير سکي ناغد سره نه مانی نه چې کوم خدای سنا سم نه ور سره شریک جوړي نه چې هغه نه ما په دې چې کوم خدای د سره نه مانی نه له څنګه ماک نه ایا ته اگر چې مشرک زکر دے چې الله د شرک معافي نه کوي خدای ته چاته کفر ما پیونه کوي او د دحريت معفي نه کوي او دا داسوک نشوي چې دلته ذکر نه او اړو ځدلته ذکر هم نشه نور آیاتونه کې دا ذکر د کفر الله نه مافي لکدریم سي بارې په اخر کې تیر شوی چې انسان اغف کفر وانه ملشو نو کدا ځما کدا قداز سوني ناډه کينه الله دې نه قبل نه مافي خدایات ساتھا یو خبرہ نور زہینو کی رازی وما توہم کفار چکلہ انسان پر شرک مل شی پر کفر مل شی و پر دہریت دا مطلب نجھے کہ دنیا کی تی توبہ ہو باس انہوں دنیا کې د شرک نم توبہ کبلی گی دے کفر نم کبلی گی دے نم کبلی د دے والی گنا نم کبلی گی لوی نم کبلی انسان پر یا دے غرغرے حالت لور او یا دا سی گیرشی جبلہ لار نہیں لگا چرا گیرشی استراری ایمن آغا ٹیمین قبلی ہاں دا سی خو قبلی کی دا مشرکان مخدر پاک محکولا طول مشرکان عمر سے اسلام نمخ کے سو دانور صحابت اسلام نمخ کے پر کم دین بانیو و جی کل اسلام رالا نم اللہ تعالی وطا محکولا اسلام سره کی نی طول گناو نمخ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَذَلِكَ قَانُونُ اللَّهِ ذِكْرِكَاي او بقي الله تعالی ما غناون دون ذلك چ کم نيدنينا ياد دې ما ناش علاوه ليندي تره ماف کوي الله کي الگ علمي انشاء چاته الله ورينه ماف کوي چاته الله او نو دیکی الله اللہ مشیط اغش وخرا چاہتا او والی نو اغیت ایماب کی او چاہتا ایماب کل نو والی وخرا نو بس اغت اینا ماب او دا دین ام پتا اولا آیات چونکہ دا دا یهود و نو یهود اغم اغیم شرک کئی اللہ سر شرک یهودیم و اعتبار عمل سره دا کی دی سره و مشرک دی اگر چلے اہل کتاب و شرک الله دا اللہ سر نا اللہ پرمئی و یغفرو اللہ بخیو مادون زالکا علاوہ دا دینا نو گناونا لیمی شاچات چھو وارک ورپسی شرک مزمت بیانی گو و مئی شرک باللہ آغا چا چھے شرک الله دا شرک جوڑک دا اللہ سر فق قد فترى اسما عظيما دعو طلب الله تعالى باندې دې لويغونه فالاي درو طلب لويغونه اوته ځکه الله د پر شریک نشته او دې وې د الله د پر شریک دې درو شو پال الله درو عظيما ګونات اوبه په خدای باندې درو طلب د ټوله لويغونه زکوۃ خدای لويغونه الله سره شریک نشته دې وښتا درو و او بی پچانوی پا اللہ تلائیوه نو جی سمرا عظیم جرمیو کود آغ زاد باند دروغ تلل نو اللہ پرمی فقدف تر اخمن عظیم دے انسان او تلل دیر, دیر لوی اگونا دیر لوی ارتکاق او لوی جرمیو وَلَمْتَرَ إِلَى الَّذِينِ يُزَقُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَقِّي مَنْ يَشَا دے آیت کم ددک کا اخلی کتاب و حبر اور ددک کا یہود و بارک نازل شویل دے یہود و بنبی علی السلام او بیعوی نبی علیہ السلام تو یا رسول الله دی بندی سو گناشتا نبی علیہ السلام و طوی نا دی گنامونہ ہونیشتا نبیعوی نبی علیہ السلام تو سلام تاوی بس دبی حالت او زمان حالت یا دی مونگا گورا چه در رجی گناو ناوکنو در شپیرانا خوی پاک ماد کی لری کی ختمی او چې در شپیر گناو ناوکنو الله رجی اللہ آداما شمان بیدول دی بزمون د پارش پارس کوي کی که نا کیامت که کی بچ که مون بجهنم تنظم دی بداوی زان تا بیدا بید مقرب خلق وی نحنو ابناء اللہ واحباو مون دا اللہ دوستانو نزده خلق محبوب مون دا اللہ عذاب نراکی لن تمسنن نان مون تاور و ایرگز مونگا نشی مسکولی آداما یهودیان و عیسان بجنب تداخلی گی نور سکن نه دا داخلي دا دا دی اللہ فرمایا لم کرے پیغمبرت نووریل اللغینہ اکسانت یزکون عن فسہم چې دې پاکی بیانې د نفسونو خپل ځن پاک پاکونې کان خلکې ځوی جنتيان ځوی اللہ فرماینا بل اللہ یزکی من یشا اللہ پاکی بیانې او اللہ پاکي هغه چاله راچو والی نو دعا مشرکان دی د یهودین پاک دی. پاک دی پاک نبی او الله چې سو پاک کړي نو هغه مسلمانان دي پاک مسلمانان دي پاکي الله تعالی رحمتہ والیہ نور مسلمانان پاک دي کډ ابلح من تزکا نو الله پاکي بیان هي نور زيون بیان کړي دا چا ځان پاک کډ ګناو نه الله هي یاد کو مزيو کو بس دا انسان پاک شو. نو خپل تر خپل پاکسر انسان نه پکی کړي ځان د سبتنوب ندي کې ټول د خبره داخل و انسان خپل پاکي بیان یا نه عمل بیان یا خپل تقوا بیان نه پريزګري یا خپل مرتبه بیان نه چې ما به جنت کې داداسي نه نه پکار الله بنځه کې پرمحي فلا تزکو انفسکم هو علمو بمن التقى داز له ځان پاک پاک مکه وای زکه هر سړی د گریوان په پوری الله ته خپت را هو اعلم من ضمانت کا چې یو تاسو کې پرهیزګار انسان دی او پاک انسان پدې شو ده همره چې الله ته چا پاکي بیان کافرانو باندې بیان نه مسلمانانو باندې بیان وکړه الله سو پاکي او پاک دی لکه مسلمانانو نبیاء اغیل را خپلہ پاکی بیانو دسو گنا دا میاد سات اخپلہ انسان بیانی نو پدے کی نقصانات شتا یو خدا دا انسان خپلہ پاکی بیانی نو پا انسان کی کبر پیدا کیلی تکبر پیدا کیلی لوی او داد لوی والی دو بجیلی اندر تکبر دو جنکا یو انسان دیر پاکو موینی دی کل پکار اک سر دی سر تکبر پیدا کیلی او بل دانه چې د انسان د خاتمه پتنه لګي چې خاتمه د چا حقي موږ تاسو دي د درد ترناسي زمون غستاثه پتهونه لګي په هل حال کدي شو کوربا وسو جنګ عمل کی زمون مرګ پس حالت راځي موږ ته بدل نشته د خاتمه پتنه لګي د انسان ادرم دغه چې د چمت چا مخ کې پاکي بیانونه ابو چې د ارغره نه پات د غزنه کې بداو هم پیدا کی حاله کې تاکي بدرګ او کیندې چې اغستا پاکه ته پوری خپل ځان وته ډېر انتایي کنده چې زه خو انتایي کنده امرشه په موسکو آمدسمه مې د وجنا خپل پاکي بیانول اعداد وجنا درست ندي او کې سریت الله يو صفته کې نيته وروړ نو تحديز بن نعمت پزان باندې دا الله نعمت څمار کول چې الله ما باندې دا فضل لې پنځه وخته موسکو الله دا فضل لې زکات ورکوم نو دا الله نعمتو پزان باندې شمیرل او به توری شکريه پلپاکی آبیا سیدہ بارحال بھی ہو مشرکان واللہو ایدیت نگوری سنگزان پاک پاک کئی جنتیان زانی سا بی بلی اللہو یزکی میں یہ شاہ بلکے اللہ چلے پاکی آچالا وچو غاری ولا یزلمون فتیل او دی خوش شرک کردے کہ امت تا بس زاور کئی خوگر پس زا کئی اللہ ظلم نکئی نفتیل ستوې لیکي فتیل دی باته تمول په کجوره کې ته کجوره په د ترخ کې دی کجوره کې چې مسک ترخ په کې ناره تعالی د دې امریکي او باز علماء ابن کثیر هغه ذکر کړکړي دی د کجوره د اډو کې د پاسه تاسو غره دی یو سره پټا کی او دا ډېر ورو کې شه نه الله په دې مطابق ظلمونه کې د کجوره د باټه مطابق یا د کجوره د اتاکی مطابق نو مطلب دا زه برابر ظلم من الله نکي سکه تک لري زره شي اونور كيفيت ترون على الله الكذب الله خپل پیغمبر دوی وګوره سرنګ دي دروغ تړي په الله باندې نو دا درو اونې شو زمون غراونه نشته حالا کې بلا غراونه دي دیې مون په جنت ته دا داخلي زمون د دا پاره ور نشته حالا کې جهنم ته وزي لن تمسن النار خبره غلطه ده چې اوسو بیا په جنت دا تولی خبری چیدی کی پا اللہ بانی ضرور ہوئی چیمون دا اللہ دوستانی ہو وکفا بیه اسم مبین الله وی دا خبری چیدا اسم مبین دا دیرہ ظاہرہ گناہ دا دیرہ خکارہ گناہ دا ورپسی آیات علم تر الیلذین اوتو من الکتاب دیکھ یہ واقعیت ایشارہ ا واقعه دا نزول د آیات څه مطلب باندې بگوښي چې کله جنگ جو خودش جنگ جو خود د مدینې دا را کافرانو دغلي په مدینې باندې حمله کوله مدینی سره واکه دوه خود غرد لاغې په پخوا کې دا جنگ شوه دا جنگ خود ته ویل کیږي چې دا جنگ وشو نو بیا دا يهود اوله کې د کعب ابن اشرف سره نور او يا يهوديان کړی مکه او د ده پالا لڑا چه کوریشو تا ده اغیس روادو کیو ده نبی علی صلاة و سلام پا مخالپت بانده اغیر را پاس ده ده ده خبری ده پارا چه مونگو موادماتا کو یهودیانو وی نمونگو پا نبی علی صلاة مرشوتاسو را سرم را پاس ده مکی والا ده را پارو لی ده پارا دی ده مدینه نلل مکی تا بار حالل تاوره سیدل ده یهودیانو سردار کابی بین اشرب ده مکی چه کم سردار اغیر اکرام اکو باقیو حجیان چو قریش اخپل اخپل کورو نتبود دو آو اکرام اکرام اولاو کن نو بیا دی اہل مکی والا تاو ای چه مونگا نبی صلی اللہ علیہ سر جنگ کو لگاڑتا سو مونگ سر راپاس نوی مشرکان وته ودا چې چلږه او کتاب یانه تاسو تام کتاب مليو شوی او د نبی صلی الله علیه وسلم چې زمونږ در تختیله مکه ته درغله د دی کتاب ولنه نو سه به مونږ تاسو نه ریږه وسنه د مکه ری مکه تاسو دلته راغله موږ ته چیرې راپاسه چې په مسلمانانو ور شنو تاسو د مدینه غمد مدینې بار حل موږ ریږه دا سمه کرتا سو جوړه امون تاسو سره نې خدا څخه کارو یو خبره کې تاسو د خبره کې رښتین او راشه زمونږ د بوتان چې دې او دی اونی کتاب ته وي تاسو راشه اوس کتاب ولدي ګور ته ضد شي کتاب ولدي يدين ولدي هغه په ترې کچره تاسو د خپل خبره کې رښتینی چې تاسو پیغمبر سره وعده ما ته جنگ کوي موږ ځان سره کړای نو راځه زمونږ د بوتان ته سي دا زاله مان سره علم سره کتاب دا یو بوتان ته سي جبت او تاوت تسیدیو بارحال دا ایلوی جرمو کن بیا دیکھ کابی بن اشرا پا تاوی رازہ درش کسان بستاسو شی درش کسان بزمونگشی رازہ دیکھ کابی تاورزو کابی خواگی دا نو دے سر بکلک انخلو خدای سر بواده و خدای اپا کمون با دی نبی علیہ السلام سر جانگی گو تزمون بیا دینا دغه دغت کو دی ابو سفیان د مکه سردار چې ستانځه او ته پوس کوم ته خو تاسو اله کتاب پوهه مونږ نه پویږو او میا دیو مکه والے اسه تاسو نه ته پوس کوم چې مونږ په حق یو مکه والا کزمو لدا کوم سړی تل دی مدینه ته درغله نبی اسلام دی په حق ده د یوهودی وتو ک تاسو ما په خپل دین پېش کړ نو ابو سفیان د دوی غره مونږ حاجن له غوړ کو کولمانه زادو رشتہ داري ساتو داله کور اداه کا بادو حرام او نبی اسلام الله جي ره خپل دین پرخه رشتہ داري کټکړی نو کاو نشرب ته مونږ بهتریو دین غوړه دا شرک ول دین او کددې مونږ غوړه ده نو دې ظالم وته وکا انتم احدا سويلا تاسو ډېر هدايت والے ده غسلین دا چې کوم تاسو نه راغلی را را دا وزید خبره نو خدای پاک د دې ظالمانو هغه خبره رانه کولای ګوره چې دې په جیب او په تاوت باندې ایمان راو او د کار پهانو بار کې وي چې دا د مسلمانانو نو ور خلګته لوی ظالمانی خدای واي په دې مینانه تو کو بس نه نو په دې لری چې د دین حق په مقابله کې او درګه او بیا داسې او درګه چې بوتانه صدیق او بیا داسې او درګه چې ایمان نه خویا لوی دا الله د دین په مخابله کې کفر کا حق و حق باطل غړل مسلمانانو د دین اسلامه باجل وګاړو او چې کوم کفر دی حق وګاړو دو دوه جرمای وو نو خدا په دې ډوره عظیم جرمونه او په خپل امزان مشرک کوسر نو خدا تا کوم قديم لعنت او لعنت دی ته چې الله دې رحمت نه ملي ریکا په ذلیله ګرځي بیا سره چې کله لعنت شي الله دې هر انسانو ساتي پاتنه لګي د کوم غنا د وجه انسان لعنت کیږي او الله <سؤال> چې په چاله نه ته کمدارو بیا مرشدګار هیڅ سوقني پاتشو دی آیات کې جبت لفظ زراغلي تعوذ دا څه شي نو یو معنا کوم ته او کچ داد دی قريش دوو بتانو په مکه کې alright سي دی او کلی او باز وي نه دا جبت چې دا بوته او دا تعوذ بدغه شیطان اور بوت سره یو شیطان غاڼه یار بوت سره شیطان اور با دغه ابوت کې باندې نو مبره به کول سره ن هغه هغه ته د او د جيب چې ودا د متمنو نور په کې دې معنی شوه دي باز دا سرداران اوست دي دا کابه بنه شراب دې اوست یو معنا به دام شي نور په کې بلا معنی شوه دي خو به هر حال زياده تفسیرونه د معنا ذکر کړي نل پرم ايلم کر ال الذين ايت نقر تو نصيبا من الكتاب چوار کلاشه ته د ایتو یو حصہ د کتاب نه یؤمنون بالجبل دین کتاب ولې دی یؤمنون بالجبل دی ایمان را دي په جبل د بوتوان نه او پتا هو ت باندې ويقولون او ذا اهل کتاب وی للذین حقد اغه کسانو کې په بار دین د اغه کسانو کې په بار د کسانو کې کفرو چکو پر کړای بار کې خبره کوي دا مشرکان چې دی یعنی تاسو چې هغه ته اهد ډېر هدایت ولې منالذین داغ مسلمانانو نه امنو چې ایمان راولې مکه کې دی نو تاسو دا هغه نه ډېر هدایت ولې سبیل په اعتبار د دی دین معنی الله وکولایک الذین دا هغه کسان دی لعنههم الله چې الله دی باندې لعنت کو د خپل رحمت نه لري کړی دی ومین یل عن الله او چا باندې چې الله لعنت وک نو فلن تجد له نصیر داغه د পার্বত্য اس سوق امداد کون کې ام له نصيبا من الملك دا دي ځکه اصل مسله بیانې چې د نبی له سلام سره دومره زړه وله و چې کفر ته حق وي او اسلام ته کفر او باطل داغه باندې اصل کې د ابراهيم عليه السلام له پاولاد کې دغه غټې ځای کې د انیو بنو اسرائيلو او یو بنو اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام اولاد نو پیغمبري چليدا چليدا بن اسرائيل او کې داوود علیه السلام سليمان علیه السلام يعقوب علیه السلام موسی عيسى علیه السلام راتلاک एकदम پیغمبري بنو اسماعیل تا نبی السلام راغله ده په بنو اسماعیل کې د نبی السلام ابراهيم علیه السلام په اولاد کې په بنو اسماعیل کې ندي کې همک کې دا خبره مشهوره چې پیغمبري مونږ کې د بادشاہت باندې بادشاہت د دې کې را روانو داوود علیه سلیمان علیہ السلام بادشاہم تیر شو پیغمبر تیر شو یوسف علیہ السلام بادشاہم تیر شو د پیغمبرم تیر شو نو دی که دک خبر روا چی اخیری بادشاہی بدا پا مون کی او دا با یو گودو کی چلی گی پیغمبری بن چلی گی او خود دیتا او ران الان نو دی, دی وجه حسد شروع خود اللہ وجه بیانی چی دی که بخل لی که دیتا بادشاہت ملو ری پاک دین دا که غمبریم وابستا آباد شاہت و ملکیتیم وابستا نو اللہ پرمی ام لہن نصیب من الملون نشته دی دا پارا دا باد شاہت نصیح سا فا ازان کچری لا یعطون الناس نکیر دا داس سی بخیلان دی زالیوان دی چھے لا یعطون الناس نکیر لا الناس نکیر دی بنو بور کر خلکتا نقیر زر برابر چی نو دا دی وجه بیان چی دین اللہ دا شیع واغست نو دو بخل دو جنہ واغست نو بخیلان دی بعد اتیم که انسان نا نعمت مورد دو بخل دو جنہ واغست نشی دی. شمکیا دیر خدایو انسان لور کری خواب بخیلو نو بس خدای پاکی پر راٹے کری خدایو چی ورکتالا خمادر کرد اتا ازان منی پاک پر راٹے کردک نو خدایو پر راٹے کردک ام یخصدون الناس اللہو دی حسد کئی دخل کسرا بلک یو تر کبوخل دی یو بل تر تحسد دی ک خپل ور سره وی چاله وبینا ور کړی ک خپل ور سره وی نه چاله وبینا ور کړی کوچی خپل فضل ور کړی نو پاګی باندې نمد نه حسد ور حسد هوځ کنه د په کار چې الله په دبی حق نه ور کړی خدای د طرف ور کړی نه الله پرمې دا سب خیلان نکي خپل وینو اومې نه ور او کبل له خدای نو اغم نه مکی حسد ور کوي لکه نبوت خلدې ټیکارې پونه وکړه خدای پاک ته مر پیغام بر اسلام هدي پیغام حسد کوي الله پرمه بلیا سودو الناس دي حسد کوي الناس دخل کو سره مراد ته پیغمبر اسلام او الناس خلق تويو پیغمبر ته بروخه خلق ول پیغمبر دې بروخه خلق زکو چې الله تعالی پیغمبر اسلام دې ډېر صفاتي دي ډېر خلکو برابر او یا الناس نا مراد پیغمبر علیہ السلام او داغو متبعین دی, دی حسد کئی ده خلق و سر پیغمبر علیہ السلام سر ده دو امتیان سر چه خدا دی تسش ورکو نو دی حسد کئی علامہ که اغا نبوت او پیغمبری بانده آتاهم اللہ الله اللہ اغای تورکا من فضل ہی ده فضل اقواللہ فضل نا مراد نبوت دی اور پسی اللہ و جبا وجبا یا نی چکو ردی دی, دی پ نو دای دی ابراهیم علیه السلام سره ولینه کئ د ثریما د ابراهیم علیه السلام سره ولینه کئ حالانکه د ابراهیم علیه السلام آل سره داوود علیه سره یوسف علیه السلام سره ولینه کئ الله پیغمبري ور کړي حالانکه سره نه کئ اغی ځان کرا کا السلام يهودي او عیسایانو بوی عیسایو درې مسیح پرګه تیر شي و سره نه کئ سره حسد کئ دې پیغمبر سره څنګه حسد کوي حالانکه ابراهيم عليه السلام د ټاکو پیغمبرانو څخه مخکې تیر شوي دي ابراهيم عليه السلام آل یعن داوود عليه السلام سليمان عليه السلام هغه ته بچاهې ملوي او الله فرمای په منهم من امن به او بیا الله فرمای چې ابراهيم عليه السلام کا اولاد کم پیغمبران تیر شوي دي اي پیغمبره الله خپل پیغمبر ته خبر ور ندي هغه په بازوباندي ایمان راولري او بازوباندي ایمان نه نو مطلب دا که پتا ایمان نه راړي نو دا د یو يهوديانو د مخکين عادت ته چې کم ابراهيم عليه السلام مننه غره اولاد کې چې کم پیغمبران دي په بازوي ایمان راولې دی په بازوي نه راولې الله فرمایو کا فی جهنم صغیرا بس دی د پرد جهنم پور کاپي دي دی د جهنم په قرباني سميږي دی په هغه ایمانه راولې ته مخه باقي پتا ایمان نه راړي او دا تسلی د پیغمبر اسلام ته بری آیات او یاد دی آیت مطلب دارے نبی علیہ السلام باندھیا دی بازو پی ایمان روڑے دی این علیہ السلام وغیرہ او بازو یہودیانو پی نبی علیہ السلام ایمان روڑے دی بس سلام دیم اینم اللہ ایکنن اللہ تلالا یغفرونم آف ايو به داج بصر شرك و قليشي ايو شرك داج شريك و قليشي به ددي الله سلام وياو خر والله ما ما دون ذلك أنا و دي شركنا ما دون ذلك وكم بنون دي شركنا لمن اعجتا يشاو چه اواري ومن يشرک باللہ آچا چه شرکو کو اللہ سرا شریک جوڑ کدا اللہ سرا فقد افترا اثم عظیمہ فقد افترا تحقیق سراو تغلد انسان اثم عظیمہ کنالویا نوی جرمی اوکو فقد افترا ایک نندر فکابو کو اثم الام ترى الذين يذكرون انصام الام ترى يستائلون الناس الى الذين تصاموا يذكرون انصام جدي تزكياء فاقي بيان انصام ده जाणून خلو بل بلکی الله چره تزکی فاقي ور فَجَوَّيَ مَن اعْتَنَرَايَ شَاوُچُ اووارې وَلَا يُنْمُونُ فَتِيلًا فِي بَنِي بَظْلَمُ أَنَكْلَشِ فَتِيلًا بِالمِقْدَارِ دَبَاتَ رَجُرِي يَا سَيْمَانَ خُلَاصَ مَانَا خلا وَلَا يُنْمُونُ فَتِيلًا أَوْ فِي بَنِي بَظْلَمُ أَنَكْلَشِ فَتِيلًا زَرَا بَرَابَا انْظُرُوا كَيْفَ يَمْرَأُ تَعَالَىٰ تَلَابَنِ دَارُ وَكَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا أَوْ كَافِرِي دَارُ تَلَلِ اسْمًا مُبِينًا پدې ته بار سره چې دا ګناح کړه واكَفَىٰ بِهِ أَوْ كَافِرِي دَارُ تَلَلِ اسْمًا مُبِينًا ګناح کړه أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اسْتَغْلَبَ نَذَرَ عَزَلَ او تو نصیبا من الکتابی چوار پریشید دیتا نصیبا من الکتابی یو کسد کتابنا یؤمنون دیل جیبت وطاوط یؤمنون دی ایمان لری دیل جیبتی پا جیبت و باندی وطاوط یو پتاوط بوت باندی دیل جیبتی پا بوت باندی وطاوط یو پشتان دار باندی ویا کولو ناو کفروچ کو فرکڑ دے مشرکان دی ہاں اولائی دا مشرکان چی دی اہدادی ہدایت والدی من اللہ دینا منودا تسامن چیمان روڑ دی ہدایت والدی سبیلا پیت بارد دن باندی اللہ وچی تا خبر اکرا ندا خوکمیشو لانتیا میشو اولائک اللہ دین اللہ پرمیدہ تساندی لانہم اللہ چیدی باندھ لانت کڑی دی اللہ رحمت میں لرکڑی دی ومیلان اللہ چوانی چلانت کو اللہ تعالی تلان تجد لہو فستب نمی لہو دیتن پارا نصیر آسو کی امداد کو ان کے عبدہن نصیب نشتر دید پارا نصیب من الملکی سیسا و من الملکی دا بادشاہ ہے نا ای رنک چرے وی سیسا و لا یمتون الناس نقیرا لا یمتون الناس دی و نور کڑے الناس خلکتا نقیرا زر برابر شے دبوح المنتخا ترسیدی لی جا اللہ وی نچے باکشاہت کس شنوار کول نبوت باندی باکولی حسد نکی نواربسی اللہ داری وی مرز بیانی حسد بوخل حسد د دې ډیر کوشش کوي چې دا, دا بيماری پیدا نشي دا خطرناک بيماری د دې يهودو اصل کې ام يحسدون الناس ام يحسدون بلک دی حسد کوي الناس د محمد علی السلام سره ام يحسدون الناس بلک حسد کوي الناس د نبی علی السلام سره او دا متابیین دا سره علامات نبوت باندې عطاهم الله چې ورکلې دوی ته الله تعالی من فضلې دی فضل الله نبوت الله فضل دی فَقَدْ آَتَيْنَا اللَّهُ تَحْقِقْ سَرَمُنْ وَرَ كَرَبُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, إبراهيم عَلَيْسَلَامْ تَا نُو دَعَالْ نَوْرَادْ عَغَىٰ اَنْ بِيَا دِي چکم در إبراهيم علیہ السلام پر نصر کیپ بلو اسرائیلو کی نو پاگئی خودی ایمان لری اگر سرم رسد نکی فَقَدْ عطينااب دا کت سرمورڪو داوت ر پتحقیڪ سرم ورڪوبراي ماندبرا من سسلامطال کتابہ کتاب لرا کتابون لرابل ت مطو ووت لرا وهرلينا هم من لا ورڪوي کامون کناوي ما باشاهले فمن هم پس بعضزي ددي لا من آ يودان دي آم نديه چمان وان من هم باغي على حجاني سدان هو چې دي منا شي دي د پیامدار نه ایمان ای په نظر اوره وکفابه جهنم او کافیده جهنم سائرہ په اعتبار د سغورو الله وی دی ایمان نه منا شي دي په جهنم ولکافیده اوی کووسی یا اولین اخرین کوتمتین رحمنو کریم خپل عظیم چې شرب کې غريم خپل شرک شرک کفر دی نو خپل رضا په حالت کې منتمری راغلي کریمه عليه راضي شوم الله تعالی